не зарадить. Ось тоді несподівано з'явився в палаці він. Все в цій землі дивувало, іноді захоплювало, іноді навіть лякало. В ньому, здавалося, зібралися всі захоплення, несподіванки і ляки цієї землі. Мав у обличчі щось, мов би, потайбічне. Не бралась йому шкіра смаглявістю, був хоробливо блідий, аж прозорий. Весь світився чи то Затаяними захватами, чи то немічу, принаймні, і в праксі, що звикла думати про минущість і нетривкість усього сущого, ніби відразу побачила в ньому пророцтво близького кінця, і мимоволі здригнулася від жалю, бо ж був ще так само молодий, як і вона, мав ті самі двадцять літ, не торкнулася його життя. Далекий був одзіп суття, що ним пронизаний вже наскрізь його батько-імператор. Син імператора Конрад. Званий тут ласкаво і гарно. Куррадо. Ваша величність, я прийшов до вас як син. Мій син помер. Але я теж ваш син. Ви син? Ні, мій син помер. Хотів би знайти для вас слова втіхи. Неможливо. Германська жінка була завжди вищою завідчей. Я слов'янська жінка, але германська імператриця. Вона гірко засміялася. Тут кажуть Манська. Мене тут звуть Куррадо, але хіба від того змінюється моя сутність? Ви знаєте, у чому ваша сутність? Намагаюся довідатися. Впізнаєш себе не в метушняві, не в пустих словах, не в тому, чим з таким захопленням займається переважна більшість смертних. Вибудувати треба в себе в душі. Вибудувати? Що? Вежу? Таку, як тут складає з каменю кожен феодал? Це дивна земля, ваша величність. Коли хочете, я покажу вам дещо» не просто розвіяти нудьгу, виїхавши з цього палацу, але осягнете велич цього краю. Тут, справді, багато безмовних веж, але безліч інших, які дзвонами промовляють до неба і до самого Бога. Між Вероною і Трідентом на Адідже є обвал, який стався в час смерті Христа, коли здригнулася вся земля, і потряслися її найглибший надра. Я зазнала цього страшного відчуття. Бачити то вже не змога. Курадо був поступливо нерішучий. Стояв перед нею високий, з тонкими рисами обличчя, Нервово перебирав тонкими гарними пальцями коштовну перев'яз меча, мечиму, ніяк не личив. Ще менше личили, золоті остроги. Аж її в праксі мимоволі всміхнулася і спитала, ви любите їздити верхи? Мені більше до вподоби бувати у місцевих церквах, бо вони неповторні і в кожній зазнаєш дивного відчуття наближеності до джерел. Але я, рицар, мене освячений у германській королі. Я мав би за найвищу честь слугувати вам, ваша величність! Ваш син і слуга? Для цього треба питати мого сповідника Абата Бода? Ми можемо брати його з собою. Хіба не очиститься він душею в цих тихих притулках? Ясна річ. Висконосий Абат радий згодився познайомитися з святощами Верони. Імператрицю полишати без нагляду і охорони ніхто б не наважився. І навіть імператорському синові не дозволено брати її з палацу без належного супроводу і почту. Хіба що перед церквою чи собором усі ці вершники мали собі спокійно стояти і не пхатися досередини, досить що тих двох супроводжував Абат Бодо. А ще виходили навстріч капелани і каноніки, шанобливо вклонялися, тоді непомітно усувалися в нетрі святинь, аби не заважати спілкуватися з Богом, Таким високим особам. Щоразу потрапляла і в праксі, мов би, в якийсь новий світ. У маленькій церкві Санта Марія панувала напівтьма печерність. Не полишало враження, ніби тебе загорнутов смугастий жовтуватий камінь, і ти навіки застанесі в цьому притулку людської нерішучості, лякливості, в цьому тихому втечіщі від суворого, грізного світу церква Сан-Лоренцо з двома круглими вежами. Нагадувала кріпость. Всередині теж вузька довга нава, мов би стискувала тебе, намагалася розчавити. Камінь нагадував про жорстокість не лише земного світу, але й небесного, про безжальність і суворість вищої сили, яка нависає над людиною повсюди. Зате у церкві Сан-Зено поставлені на честь покровителя Верони, святого Зиновія. Нарешті можна було розпростати дух і тіло. Тут був простір, краса, радісно золотився камінь. Прожево стяяли безмежно високі колони. Головна нава, здавалося, сягає мало не до самого неба. Була над головою відкритість простору, воля, велич. І все ж її в праксі з більшою охотою просто їздила вулицями Верони. Хотілося їй вирватися з тісної долини. Хотілося у гори, у трави, у квіти. Залюбки зносила вона сморід на вулицях, які усі тут вважали цілком природною річчю, і пересилювали його за допомогою сили селеної пахощів. Терпіла вона в возів твозів у вулицях, полотнечі убогих жінок, прокльони носіїв, бридоту і гамір торгів, занедбаність будівель, засмічені вулиці, виття бездомних псів, гострі крики городської сторожі,